Общение с разумното начало. В частен разговор с учителя, един брат отвори въпрос за молитвата. Учителят даде следните обяснения. Молитвите на хората са необходими за сваляне на висши енергии от невидимия свят, които се използват за развитие. Когато говорим на хората за молитвата, ще им кажем, че има един реален свят, с който хората трябва да дойдат във връзка. При сегашните условия, които са се отдалечили, те са затворили възможностите, с които могат да бъдат във връзка, за да се запознаят с горния свят. Като станеш през нощта, отвори Библията и размишлявай. После направи молитва. Молитвата е разговор. Като говориш, после послушай какво ще ти говорят. Трябва да дадеш права посока на мисълта. Мисълта е творческа. Тя действа върху здравето. Ритъмът ти трябва да влезе в тялото. Когато вие сте при някой водопад, какво ще му кажеш? Той кряска повече от теб. Колкото повече кряска и пляска, колкото повече се пени, толкова по-тихо ще му говориш. Ще дойдеш до противоположното. Твоето тихо говорене съответства на високото му говорене. Понеже водопадът е величествен отвън, а пък ти ще бъдеш величествен отвътре. Когато изгрява слънцето, природата вдига шум, а пък човек трябва да шепне, трябва да се моли. Молитвата е най-тихото говорене, шепот, самовъзпитание, език на Божествения свят. Ако не знаеш как да се молиш, ако не знаеш езика, не могат да те разберат. Молитвата е един начин за изучаване на небесния език. Молитвата е говор на Бога. Ти си длъжен да знаеш езика на небето и да говориш на него. Ние сега искаме да не работим и пак да имаме всички удоволствия, а това е невъзможно. Молитвата е работа. И понеже човек е на Земята, често пише в дома си горе, да знаят как е. Като се молим, като мислим, съобщаваме как сме. А това е вреда на нещата. Ако си болен, колко пъти трябва да се молиш? Болният даже не трябва да спи. Постоянно трябва да се моли. Три-четири дена като е болен, денем и нощем да се моли. Нито един ден да не прекъсне. Молитва, молитва, молитва. Някой казва Аз се молих три пъти. С три пъти болестта не си отива. Постоянство трябва докато се образува връзка с Божествения свят. Щом се образува тази връзка, тогава нещата стават. Братът попита. Учителю, вие казахте, че трябва да посветим един ден по три часа за работа върху себе си, един час за ума един час за сърцето и един час за волята. И казахте също, че ако това правим в течение на 10 години, ще имаме непременно постижение. Как точно да го направим? Сутрин на обед и вечер ще посветите по един час за молитва, размишление за Бога. Може да посветите специално време, но ако нямате такова свободно и условията са ограничителни, тогава можете да го направите покрай другата работа, например, даже когато работите нещо друго или даже когато говорите с някого. Намерете начин да се вдълбочите в себе си и да кажете една молитва. Това упражнение трябва да се прави така, че да не е механично. И да не би като изтече часа човек да си каже Е, освободих се. Оттървах се от този час. За да може човек да прави три часа размишления на ден по горния начин, изисква се силна воля. Сега е мъчно да се изолираш. Понеже тък му поискаш да се помолиш един час, ето че някой ще потропа на вратата. Трак, трак, трак. След малко ще дойде друг. Но човек трябва поне за час да се уедини и да прекара в молитва и размишление за Бога. Определи поне половин час. Един. Един и половина. Два часа за размишление на ден. Дето и да ходиш да можеш да се вглъбяваш през целия ден. Вечер и сутрин, когато всички спят, когато няма кой да ви беспокои в самотата, вглъбете се, додето се съедините с онези души, които знаят да работят. Молещия трябва да търси тези, които се молят горе. То е едно изкуство. Трябва силна мисъл и да се поддържа връзка непреривна с невидимия свят, с Божественото. Ако само по един час на ден мислиш за доброто, за великото в света, този час ще създаде в твоя бъдещ живот условия за гениалност. Ако отделяш на ден, даже само половин час за мисъл към Бога, Той непременно ще те възнагради. Колкото малко, колкото и грозно да е едно същество, достатъчно е да отдели за Бога малкото време, с което разполага и ще получи отгоре мощни енергии. Като ученици, вие трябва да отделяте всеки ден поне по половин час за размишление и молитва. Всеки ден вземете от свещени думи на учителя едно изречение за размишление върху едно качество, което ви липсва. Братът попита. Бях на сказка, изнесена от Тагор. Защо той изглеждаше силен? Да не биде е поради неговите дрехи. Тагор, всяка сутрин прекарва по два часа в размишление и съзерцание. И в това стои силата му. Та всеки вярващ, като размишлява върху Христа по два часа, ще има голям подем. На богатия минутите за удоволствие са дълги а за молитва къси. Вади се часовника при молитва. А на бедния, когато дойде страдание, минутите му за молитва са много дълги. Бог казва в писанието, преди да поискате, аз ще ви дам. Ние се молим и казваме. Толкова време се молим и пак нищо. Но когато живеем съобразно законите, преди да ни дойде на ум да поискаме нещо, то ще дойде. Ако сто души, братя и сестри, или поне десет се съберат на едно място и концентрират мисълта си, ще могат да постигнат това, което искат. Молитвата е един метод за постижение. Ако се помолите на Бога за един болен, той ще оздравее. Бог в нас и ние в Бога всичко можем да направим. Един човек се убедил в духовните работи и искал да направи опит. И в един облачен ден той се помолил на Господа така. За да повярвам, че ме слушаш, нека се отвори едно малко ясно отверстие на небето. И действително се отворило. Това е като че ли се намираш пред една къща и молиш да се отвори прозореца, и като има разумни хора вътре, стават и го отварят. Когато се молиш на Бога, Той непременно ще прати някого да ти помогне. А когато се моли някой друг, може да прати теб да му помогнеш. Ако имате вяра и любите Бога, всичките ви молитви ще бъдат чути. Може да се забави някоя молитва, но ще бъде изпълнена. Но главно, ако любите Бога. В Америка един крадец влязъл в къщата на една жена с намерение да я убие през нощта и ограби. Но тя го усетила, че се приближава и почнала да се моли усилено. Жената се молила на Бог да помогне на крадеца да го спаси, да излее над него своята благодатта. Крадецът, като чул всичко това, излязъл вън и побягнал развълнуван. Молитвата на жената подействала. Бог ни е поставил в един разумен свят, за да не се обезсърчаваме. Отвори радиото на ума, сърцето и душата си и тогава от Божествения свят ще ти изпратят своите благословения. Достатъчно е да отправите своето радио към небето и ще намерите хиляди същества, които могат да ви отговорят. И днес Христос се чуди на съвременните хора, че не им идва на ум да отправят своето радио към невидимия свят, Ами се обесърчават и казват, че животът им няма смисъл, че няма кой да ги разбира. Когато човек се моли, известни сили в природата влизат в действие, а когато не се моли, тези сили не работят. Ние сме дошли до една фаза, в която имаме недоволство. Ти вярваш, но си недоволен от вярването си. Ти се молиш, но си недоволен от молитвата си. Ти не мисли, че Господ се нуждае от нашата молитва, но тя е един повод да се прояви Бог и ние да вървим подир него. Велики са Божиите пътища, защото има противодействие. Бог се проявява при най-големите противоречия. Там, дето никой не може да работи, там работи Бог. При добрите условия всеки работи, а при лошите условия само Бог работи. Там, дето е Господ, студът става топлина, а дето го няма и топлината става на студ могат да се образуват още няколко молитвени групи. Молитвите се приемат от Духа и Той ги предава на Бога. Духът е иерархията, която е посредник при молитвата между човека и Бога. Между човека и Бога има 12 класа висши същества. Всяка наша мисъл, отправена към Бога, минава през тези 12 класа, за да отиде при Бога. Невидимият свят чака да дойде подходящо, целесообразно време, за да се изпълни молитвата ни. Вашите молитви, макар и да не са съвършенни, светлите ангелски същества ги приемат, и ги пращат към Бога преработени. Та молете се, както знаете. И каквото родим, невидимият свят го преработва и после не го възвръща. Когато човек се моли, висшите същества присъстват. Когато Христос се молеше, висшите същества присъстваха. Той ги виждаше и говореше с тях. На планината Тавор явиха се Мойсей и Илия и с тях говореше Христа, като се преобрази пред тримата си ученици, а после им каза да не казват никому това. Той постъпи с учениците си така, само за да им покаже, а пък всякога, когато се молеше, влизаше в общение с разумните висши светове от реалния свят. При всяка своя молитва той общуваше с тях, виждаше ги и говореше с тях. Онзи, който не вижда, трябва да се учи от онзи, който вижда. Онзи, който е на планината и онзи, който е в долината, ще се разговарят с телефон, ще си съобщават кой каквото вижда. Братът попита, кога молитвата се слуша? Когато човек напълно посвети ума, сърцето и волята си на Бога, когато те се потопят в трите свята, Молитвата се чува. Размишлявайте върху Царството Божие и искайте то да дойде. Всички трябва да впрегнете мисълта, да дойде Царството Божие, да се прослави името Божие и да бъде волята Божия, за да се реализира това на практика. Човек иска да се запознае с ангелите, но първо да търси Царството Божие, и всичко друго ще се приложи. Да се разбере тази идея и тя да бъде като мото. Мисли и пожелай да дойде Царството Божие на земята. Това да се държи в ума. Ти посей е житото и го остави да расте, както то се знае. Какво нещо е Царството Божие? Дойде ли то ще има мир, разбирателство между хората и ще престанат всички тези изтезания и насилие в света, които сега съществуват. При това размишление и пожелание за идване на Царството Божие, няма да мислиш за хиляди други работи, а гледай смисълта си да направиш връзка и да възприемеш нещо. Ние трябва да сме готови Бог да влезе и да работи в нас. Тогава и нашите работи ще бъдат уредени. Да желаем и да работим да дойде Царството Божие на земята. А не да мислим за себе си какво ще бъде нашето положение. Това е второстепенен въпрос. Ако дойде сега един ангел от небето, какво би трябвало да поискаме? Три неща. Да се прослави името Божие, да се въдвори царството Божие и неговата правда и да изпълняваме волята Божия по любов. Нищо друго не ни трябва. Това е новото в света. Христос казва Искай, търси и хлопай. Искай! Свързано е с ума. Търси! Свързано е с сърцето. Хлопай с волята. Всяко нещо, което искаш с ума си, което търсиш със сърцето си и за което хлопаш с волята си, то ти се дава. Молитвата е много силна, когато се апелира на Божията милост. Казано е в писанието. Призовете ме в моята милост и аз ще ви помогна. Когато се намирате в безисходно положение и от никъде нямате помощ, тогава кажете – призовавам те Господи в Твоята милост. Или можеш да кажеш – Господи, благодаря Ти за великата милост, която имаш към мен. За да стигат молитвите Ви горе, вложете вяра и чистота. Ако налеете нечистота в трабата, в която тече вода, няма ли да се задръсти трабата? Напишеш писмо, туриш марка и пощата го доставя. С това писмо заповядваш на България, Франция, Америка. На параходните им дружества и всички изпълняват желанието ти, доставят писмото ти. Силата е в марката. При молитвата, тори марката и ще постигнеш. Марката е божественото. Всякога ще гледате да се молите, докато дойде един малък резултат, ще постоянствате. Като се научите да се молите, придобил си най-голямото богатство, с което вече можеш да разполагаш.